Goizuntan gurekin gol datu elkarteko Josu Ibargutsi egunon zuri? Bai egunon. Ogoita emberetzi urte egun txusen efranko hiltzela eta ondutik bere erregimena ere, altagarai hartako hainbat krimen badira epaitu gabeak eta obendun uh, zigortu gabeak horien astertzia Maria Servini akkentinar epailak bere gain hartu du. Eta galdera bezala, uh, noraz ez dira Espainiako epaitegiak kasu horieta zarduratzen? Beno, ba... Transizioak bereak egin zitzu eta tartean e, esan dezagun legerik nagusienetariko bat frankismoaren impunitatea e, bermatzeko azken urte hauetan ere, ia azken berroi urte hauetan ere. E, amnistiaren e, legeari natzaizue izketan. Iruregitamazaz bian lege bat e, egin zuten aurrez tranzizioan izan ziren pakto politikoak medio eta lege horren bigarren artikuluak berak esaten du zearo zearo amnistiatuta geratzen direla autoritateak frankoren, bueno, frankismoaren gara igustian autoritate ba, bai zibilak bai militarra funtzionarioak edozein elemento ardura dun eh geratzen dela bereaiek egindako eh ba urraketa guztien aurrean bai giza eskubideen urraketa guztien aurrean ere espreski esaten du gainera hori geroztik lege ja, le le le honekin gero izan dira alako intento batzuk baino eh tribunal gorenak estatu espainarrenen ba tribunal gorenak berehala zapusten ditu e, intento guztiak Legedia geroztik ez da tu Alison. Es ez dago momentuz posibilitaterik, ez juridikoki posibilitaterik ez dago, eh ba ez dagoelako borondate politikorik. Eh berau, esan dezagun eh, Argentinan bertan gertatutakoaren antzerako gauza dela. Eh jakingo duzu Argentina-n eh, legeti bat egin zutela lei de punto final de eta bueno, legedi hori ere e, ba, bertan zegoenez ezin zuten ezer egin bertako diktaduraren aurka eta azkenean lortu zuten baina legedia bera deuzestuaz. Horren atzetik gabiltzagu ere baino momentuan e, ba, ezin dugu hemen ezer egin eta horregatik duela hiru ba, bat urte hemendik Euskal Herritik e, joan ginen Buenos Airesera ba, Pitzkeatik ustera e, ba, nola nola egin zuten eta nola lortu zuten lege di hori e, deusestatzea e, Argentinak paileak dute berengain hartu kasoien aztertzea haiendako dako ez du balio amnistia legeak? Ez, ez Zeren, eh, bueno, Argentinan izan daiteke edo baita beste edo zein eh, estatu batean edo gobernu batek eh, egin dezake. Zeren eh, genozidioaren edo gizateriaren aurkako krimenak ez dago internazionalki, jurizdizio internazionalak eh, ez ditu babesten eta ez du usten babesterik legedi, eh, estatuetako legediekin. Esatean nahi dut honekin. Bai Argentinakoa edo bai Singapurrekoa edozein epaitegi sartu daiteke legeri internazional horrekin eskuan sartu daiteke genozidio edo gizateriaren aurkako krimenak eragin eragindituan edozein estaturen kontra aurka. Eta beraz, legeri horrekin serbini epaileak Egin zuen, aurrera jarraitu kerela batekin, eta, bueno, orain arte ba izan ditugu arlako ondorio batzuk. Eh? En nolaz uh, gai hori interesatu da Argentenar uh, epaile hori, zer <tusur> Bueno, Argentinan izatez badute beraiek ere sekulako esperientzia oso bortitza, beraiek ere errepresio bortitza sufritxu zuten eh, sortzi urteko diktadura batekin, oita mar mila hildako ez desagertuak. Eta bueno, ba, izan zuten hor ere eh, esperientzia enabaria, eta sensibilizazio handia dago eh, herri horretan gaur egun giza eskubiden aldekoa eta baita eh, bueno, ba, genoosidioren aurkako sensibilizazioa handia dago beraiek ere sufritu zutelako eta mobilizazio sozial handiak egin zituztelako. E, gu bertan egon ginen duela hiru urte, ba, piskate bertako gauzak ikusten eta ikusi genuen e, zer nolako alde batetik e, solidaritatea jaso genuen gure bizitan, eta zer nolako sensibilizazioa zegoen eta zer nolako animoak ematen zizkibuten aurre da jarraitzeko frankismoaren impunitate borro, impunitatearen aurkako borroka honetan ez da eh berarekin ere egon ginen eta esaten zigun berak aurrera egingo zuela baldineta eta, baldine eta kereiak salaketak azken finean salaketak jasotzen jarraitzen bazuen eta jarraitu du salaketak hainbat eta hainbat salaketa jasotzen zei jardukitze edo zer antzun izan da Espainiaren partitik Sherbiniren iniziatibari ren partetik e, gobernu espainoolaen partetik baddakigu bueno, zein zein eraanttzen izan diren alde batetik ostopoa jarri galdenik eta gehien hasi ginen nola Argentina hamarmila kilometrora dagoan hasi ginen bideokonferentziak ere eratzen salaketak bideokonferentziaren bidez e, egiteko eta horre ere izan genituen ostopoak hiru lau bat e, intento izan ziren askenean lortu genuen bideokonferentzia batzuk egiten, baino ba protokolo diplomatikoak eta honek historia guztiogu burokratikoak eta tartean ba, jarri zituzten ostopoak. Gero, eh, esan dezaun, soziedade eh, zibilean ba, egonda eragina, zorionez, ez guk nahi bestekoa. Zoritzarrez, hemen da gertatzen Argentinan gertatutakoa ez, Naiko eh, ditadura izan zen Argentinan nioro eta haaseeitik laurogeeta laura edo hor inguruan eta handik hamar eh, bat urtera behinzat eh, zerbait lortzea lortu zuten eta hamar urte oraindik memorian ba, denbora eh, laburra da. Baino hemen ari gara alde batetik larogei urtean zehar berrogei urtetan diktadura bortitza eta garbia, eta beste berrogei urte, gainerako urteok, urteot, ba, frankismoaren impunitate guztiarekin, trantzesioen egin zuelako frankismoa beste modu batera e, jarraipena eman, eta frankismoari. Orduan, arogei urteetan, ba, alde batetik, e, lekukotasun asko desagertu indira, testigantza asko desagertu indira, ba, biolgioaren legeen bidez, ez da, hile egiten dilako jendea. Eta bestetik ezarritako, izua ezarritako belturra hemen hainbat e, familietan, miliaka eta miliaka familietan, baurrek egiten du, beh, jendea piskate paralizatu. Interpol e, e, nasoarteko poliziak, Frankismoko arduradunak estradizia e, galeitendio eta Espainiak ukatzen, hortan segitzen aldo? Bai, bai hortan segitzen du eta ba indar geiagoekin gaur bertan eh zea e, e, e, e, ikusten denez ikusi dugu e, egungo Justizia Ministeritzak zer erantzun duen ez dutela esar egingo ez dagoela ezer egiterik, bale, nahi paturiko amnistiaren legeagatik, eta gainera, e, lortza gabe, esaten dute, beraiek, e, giza eskubideak e, ba, oso ondo babesten dituztela, eta e, justizia internazionalaren esigentziari ere, so egiten diotela, dena gezurra da. Zeren, kaso netan, azkenengo askenengo estradizio honetan epaileari bere ala jarri behar zioten, e, elementu guzti hauen e, informazioa eta elementu guzti hauek, beraiek, inputatutako pertsona guztiak, ez, epailearen esku jarri behar zituzten, e, legedi internazionalak unplituzkero, baina ez zituzte epailearen esku jarriko. Zein dira aztertuak ez dira kasuak begiki entz dugu gazteizko gerhtakarian hori,hirurgeita haaseian manifa baten arira, poliziak bost langile hilbait zituenana, badira kasu gehiago, Bai, bai, bai, hogei lagundira e, inputatuak eta hogeien artean, bata jakina martin bilada, gazteizen hemen gazteizen gertatutako buruz, Baino beste ministroi batzuk badira, e, txikita ota egiren e, eriotz sententziak e, sinatu zintustenak, badira beste ministro ministroi batzuk e, Salvador Puig Antik, irudobeta malauan, E, Garrok bilez e, erahil e, bueno, sinatu zutenak heriot eh, sententzia, badira e, militar batzuk beste sententzia militarrak e, adibidez burgozko prozesoa hiru eta hamarago burgozko prozesoan eta era e, zirenak, Ba Badira torturatzaileak, badira e, galeko e, polizia arduran batzuk, e, gal montatzen ibilizirenak, epaile batzuk ere, tartean artean, en fin, danetik, eta ez da azkenengo zerrenda izango. Hau gure bigarren zerrenda izan da epailearen aurrean jarri duguna. Jakin, e, zaila daukagu e, askotan ba, bizirik irauten dituzten E, ba, izenak e, ematea e, e, frankismoaren antzunkizunak izan zuten bizirik irauten ba, beste hainbat joan zaizkigu frageiri barne eta bueno, hainbat torturatzaile ere ba, ba, bizitzaren poderios e, hil egindirelako franko bera ere horrela ez izan ziragun zoritxarrez Gampoko hausitegia izanki sigortuak izan ditazke berkatu, berkatu Gampoko hausitegia izanki sigortuak izan ditazke edo simbolikoa da Nik uste dut, nik uste dut izango dala zigortuak izatea, hau da, prozesatuak eta kondenatuak izatea e, zaila ikusten dut. Ez dugu deskartatzen egia esan, zeren bide labera ere Argentinako presidenteoia zigortu izan zen eta kartzel eratu izan zen. Gaur egun Argentinan irureunetik gorako erantzuleak, diktadura erantzuleak kartzeletan daude. Beno, nai kondugenik horren erdia ere hemen izatea, ezta. Baino bezaila izango dugu hori dena dela ez bakarrik simbolikoki guk honekin azken zinean e, kerela bera ere tresna bada guretzat. Zer nahi dugu? Ba, impunitatea behin eta berriz salatu, trantzisioa beda eta trantziziotik, eta trantzizioaren erregimen hori bera salatzeko eta eraldatzeko. E, horretarako zein behar dugu, ba, ba sosializatu aldanik eta geien e, jendaurrean, e, eta plazaratu krimen guztioiek ez daudela oraindik E soluzionatuta eta gero hainbat eundaka milaka biktimei ere eh ba, e, jene duintasuna eta errekonozimendua e, plasaratu kontuan izan 1000 e, gora ko ora e, indik ekalberrak daudela bai kanposantuetan eta bai errepidetako kunetetan garaiaretan garaiaietan eraileak e? orduan hor e, badago badago esan dezagun erantzunkizun sozial bat ere ezin delako berrogei urteko historia bat historia ilun eta triste bat ezin delako horrela estali eta gainera errelatoa bera ere e, aldatu badirudi hemen etzela diktadurarik egon badirudi hemen dena oso goxo jutsela eta etzela ezer gertatu Josu, ibargutsi, zu goldatu elkarteran parte zira, bai. zuen eginkizuna, zuen lana, zer bai, bueno, eta oztanda plazaratzea gaioiak? Bai, eta gure historia ere e, pixkat e, e, dakit, e, errei bindikatzea, zer engoldatu da e, diktadura garaiko preso eta refusiatu elkartea. Horrega esatea nahi du, ba, goldatu non gauden e, geitenok, zehundak alagun, ba, garaia dietako e, kartzeleratuak izan ginenok, eta beste ari bat, e, refusiatuak ere bai. Gure historia guzti hori, frankismoaren aurkako e, borrokan, konbatienteak izan ginen, bakoitza bakoitzaberotokian. Hm? Eta hori ere aldarikatzea nahi dugu, eta gure, esan dezagun, gure esperientzia, eta gure garai haietako erreibindik ikusiaz oraindik ez direla e, asko lortu, ba horrekin aurrera jarraitzea ere bai, alde batetik. Bestetik, ba belaunaldi berrieri ere garbi kontatzea benetako egia zein izan izandan, zeren horretan ere ari dira... E, Ba, edabidek medio eta liburuetan ere, ba, dena, e, dena eraldatzen eta dena estaltzen, denak gezurtatzen. Errelatoa gure ezatik importantea da, eta horrengoko belaunauldiak e, jakin beharratute garbi, zernolako konbatea izan genuen, zernolako diktadura izan genuen, eta zernolako borroka eraman zuen Euskal Herriak ditaguda horren aurka. Hainz gauza oraindik argitzekoak ah, Frankismoari buruz. Bai, bai, be, be, charrez, be, charrez, bai. Hai, ere ez izan ziren um, Frankismoaren garaiko ikurren uh, kentzearen uh, inguruko uh, gai batzuk. Um, Espainiak estatuana zaila egiten da, hori aldaren itzultzea? bai oso zaila egiten da toki batzuetan adibidez hemen Euskal Herrian zerbait lortu dugu e, Donostian adibidez bagejen batekendu dira baina Bilbon pilo batz daude oraindik aztarnak simbologia frankistaren aztarnak bai hor e, eta bai e, plazetan horrelako estatuak eta e, gasteitzen ere badago baina estatuen zehar e, hemendik euskaldertik kanpo gehiago Baita Euskal kanpo esan dut, baino ez Nafarroan ere, badaude astarna, bueno, monumentuak ere daude oraindik dik e, Mola Generalaren aldekoak. E, eta estatuan, ba ez dakit Kastile inguruan, eta Andaluzian, da, eta Galizian darolako tokietan, e, hainbat herritan oraindik daude monolituak eta zera monumentuak ba, frankisten aldekoak. Beraz, horre de, badago lana itzela, oraindik, ba, bueno, frankismoaren azterna fiziko guzti hogekete e, esabatzeko. Golatu elkarteko azirela Josui Bargutsi hori tarazten dugu eta eskertzen zaitugu gure galerak iagde txirik edo erantzunik. Bueno, mila esker zuei, mila esker zuei, bai, eskerrik asko.